Ми поклали на палубі. Запало гнітюче мовчання. Надсадно кигичили чайки. Я не хотів оглядатися. Підійшов нетвердо ступаючий табурчак. Що ви? і затнувся. Знесилено прихилився до борту і, щоб часом, знову не випав, його підтримав ливо. Дивився застиглими очима, потім знеможено провів долоною по полиці і прохрипів. «Синок! Хто ж його зв'язав? Хто?» Микичур нахилився до якоря і вражено сказав. «Три зазубрини на лапі. Я позначив його терпугом. Це той із Швердбота. Павло! Аж тоді я подивився на нього. Радутний Увібравши голову в плечі, спускався в каюту. Він ховався від людей. «Викликай!» – кинув одне слово штурвальному майору. «Я знав, кого той викличе по рації. Експертів-криміналістів». Скоричківком голови запросив табурчака за собою. В трьох ми увійшли до каюти. Микичур і Лило замислилися на палубі. Їм щось говорив жестикулюючий дільничний інспектор Загата. «Що ж, Столяр Боцман допомогли нам. Перший повідомив про Якір, другий вказав місце, де лежав школяр. Тренер сидів у кутку, відкинувшись на спинку лави і втупився поглядом у стіну. На нашу появу ніякої реакції. Скорич відверто з цікавістю розглядав Радутного. Та Бурчак, приголомшений, нічого не розумів» перебігав з натямленими очима по кожному із нас, м'яв пальцями мокру пачку сигарет, поки вона не розлізлася. «Починайте, радутний, Я сів навпроти нього. «Як це сталося?» Він не змінив пози, проте в ній вже не було зверхності, а його м'язисто тіло обм'якло, втратило привабливу стрункість. «Я його не вбивав!» Глухо, зміненим голосом сказав, і облітрені губи зрадливо сіпнулися. «Можливо», – погодився я, – експертиза покаже. «Не вбивав», – повторив тренер. «Про кого це він?» – мов прокинувся табурчак. «Слухайте, Вадим Івановичу, слухайте», – підняв руку майор. «Руслан», – тренер зло зеркнув на табурчака і сказав, я помітив, що він чимось схвильований, занадто збуджений, і недавно плакав. Запитав, що сталося. Не відповів. Ми вийшли в лиман. Працював хлопчина, як ніколи погано. Ніби геть чисто забув те, що вмів. Я припинив тренування, слово за слово, і він розповів, що батько, мовляв, поїхав у відрядження, а сьогодні бачив його у місті, на вулиці Свердлова, на балконі другого поверху чужої квартири. Він туди забіг. Господарка накричала на нього, що то йому здалося, бо сонце напекло голову. Але Руслану гледів під батькові туфлі. Табурчак, мимоволі, подивився на свої ноги в шкарпетках. І ми теж. Інженер, мабуть, уже не шкодував за туфлями. Далі, Павло Трохимовичу нагадав я. А далі... Тренер знову лиховісно глянув на таборчака. Руслан допитувався, чому батько їх обманув? Хто йому та тьотя? Чи любить він маму? Що робити, мовчати чи сказати їй? Як поводитися з батьком? Що я міг йому порадити? Чужа сім'я, темний ліс. Руслан плакав. Я його заспокоював. Наче вгамувався. Я хотів пливти до берега, та він попросив продовжити тренування, напевне, щоб забутись. А потім голова радутно похивилася, і він під пер'ї долоною потер лоб, скривившись, ніби від нестерпного болю. Неуважним став Руслан. На розвороті забарився, переставляючи парус, і той відкинув його на корму. Впав хлопчик на лапу якоря з кронею. «Він бреше, бреше!» – схопився табурчак, якого трясло, мов лихоманці, і тицяв урадутно пальцем обліпленим тітюном. «Сядьте!» – владно наказав скорич. «Сядьте!» – інженер опустився на лавку і заплакав. «Неприємне видовище, коли плаче чоловік!» Скільки презирства до таборчака було у погляді Радутного. Я кинувся до Руслана, мертвий. «Що я пережив?» Тренер запліщив очі і зітхнув. «Навіщо ж ви?» «Адже це злочин!» «Сховати труп людини, яка нехай навіть загинула від нещасного випадку!» «Злякався!» Радутний гірко посміхнувся. «Злякався!» Що мені ніхто не повірить, злякався за своє майбутнє. Я чесно працював, виховав не одного чемпіона, призначили мене тренером збірної. Відкрилася чудова перспектива, а тут раптом усе під три чорти. Нещасний випадок, тяганина, винний чи ні, проте пляма. Поки розібралися б, що й до чого, бреше. «Бреше!» – затято шепотів Табурчак. «Звідки ли ви знаєте Кисюру?» – запитав я. «Непоганий спортсмен, його багато хто знає».